аркану йому і чорного коника. Припнув би він Мариню до сідла і прокопитив по всіх кам'янистих вулицях Городищ. Хай тоді ображається на нього норовистий восьмий клас, принаймні він знатиме за що. Ех, пришпорив би він воронця, щоб аж вишнева піна згубів, щоб аж кам'яні квітки копит зацвіли та землею, щоб аж сіль виступила на чолі, і чорний ворон крикнув у високості, щоб обрій червоним зашморгом, і щоб твоя власна тінь ніколи не наздогнала тебе. Ах ти, чортиця сатанинка, підглядайло, вирви тебе гнати із сармацького горба, в ясир тебе, в покоївки, в козидої, в гаремні прачки, хто тобі дозволив заходити в чужу хату? Хто тобі дозволив переступати святий поріг цього дому? А ти ще й до папері полізла, закам'яніти тобі б над ними. Впала б тобі ця священна юрта на голову і не знайти б тебе під цим румовищем. Геть звідси, поки моя орда гуляє в чистім полі, поки я самотній і добрий. Геть? Мариня не повернулась. Не тільки тому, що вона не знала монгольської мови, а й тому, що її не знав сам Мусій Федотович, якому б годилось сказати все це в голос, а не подумки, стоячи на своєму порозі, ухопившись руками за одвірки, щоб угамувати, ошалів на мить кров предків. Та кров надто швидко втомилась у його широких, розмитих за майже 60 десятиліть постійного в жилах. Її наздогнала повільніша, зате впертіша слов'янська кров, і відтіснила її в закапелки дзиндреного тіла, і йому нічого не залишилось, як упокорена скласти руки на грудях, якомога ширше розтолити вузькі прорізи очей і сказати «А що це ви тут робите, Мариню? В гості прийшли?» Мариня так зачиталася, що не почула і цих слів. Сказане Дзиндрою, політало у кімнаті і шаснуло під шолом на телевізорі. Погуло там трішки і стигло зовсім. Тоді Мусій Федотович зігнав метелика, що встиг знову сісти на його тім'я. Але той залетів у хату і сів на тім'я шолома. ж так і залишився стояти на порозі. «Хай дочитає Марина, хай дочитає!» «А тоді хай відповість на його запитання. І він перевірить, як вона засвоїла матеріал». І він буде вимогливим при виставленні оцінки. Хай дочитає. Стара, ще батьківська гонтина хата раптом заворушилась на затиллі. Заворушила бляшаним дахом, наче чоловік насунув собі начало кашкета, щоб почухати вбріду потилицю. Перехилилась до порога і репнула надвоє. Старий сизоокий, Уже майже оглухлий пес, що іноді гавкає лише на бабу Капшучку, вона не чує себе і тому ходить та говорить надто голосно. Та ще іноді гарчить, коли в нього видарти кістку із зубів, зачувши тріск, розірвав перепрілого ошейника і побіг через городи до Богу. Бігти під гору, і він би все одно не збіг, якби навіть знизу на нього насувався вовчий запах. Мартин Півень, що саме залицявся до молодої тимошевої курочки, зачувши тріскотняву старого дерева, вперше у своєму житті пролетів над землею дванадцять вимахів крил, і лише на тринадцятому зачепився за чийсь паркан. У крильчатнику затовклися злякані кролі, в вкупу і почали безладно вилазити один на одного. Тиміш ніколи нікуди не поспішає, він либонь і народився з переконанням, що спішити людині нікуди, бо зрештою всі закінчують однаково – маленьким горбком біля підніжжя сармацького горба. Отож, чим повільніше ти спускатимешся туди, тим краще. Міг би він уже давно перебудувати свою хату. Давав йому підкова і дощок, і джуганстранського каменю, і цинкової бляхи. Але Тиміж зумис на позичах якомусь у городищах надбані ним гроші, щоб мати причину відмовитись від наполягань голови колгоспу. Цієї весни, поки Тиміж був на сівбі, Маркієн Тадеєвич такий змусив колгоспних тислярів переставити наріжний стовп хати, який почав перехняблюватись. Ті, недовго думаючи, поставили наріх хати товстого вербового стовпора, навіть не обчухравши з нього кору. Літо випало цього року мокре, роз'юшене, дощі несли з вершини горба масний чорнозим, від якого Тимошів город повищав і забуяв зелом. Вербовий стоп пустив спершу тоненькі корінчики, які швидко всмовтались в землю, почали розповзатись в боки і товстішати. Тиміш нараз як потріскує щось у стіні опідночі. Але за цим йому уявлявся або теплий, сірий клубочок мишеняти, або ж сліпі шашелі. Куди вони поспішають, може? швидше, ти може, перегризуть слупа, швидше й дуба вріжуть, тимоше. В тому вербовому кутку стояла різьблена шафа з дивовижними, товстокрилими птахами, безліч разів перемальованими в найрізноманітніші кольори. Зараз вони покриті серебрином, що залишився від фарбування огорожі на могилі дружини. Тому Тиміш не зауважив тріщини в стіні своєї хати. Так само, як не помітив він і кількох вербових гілячок, що виштрикувались на горищі хати, пробивши давнє мережеве павутиння. Тепер верба відчула безнадійність цього свого другого життя і зеленіння. Конвульсивно потягнула з усіх своїх вистояних, змарнованих на потиличному морозі хати сил, і почала янути. Однак цього було достатньо, щоб хата колгоспного тракториста Тимоша Гонти із городищ на Поділлі повторила фінал Помпеї. Правда, завалилась тільки одна її половина, та, що не була розбита у війну. Тимі з жінкою просто добудували її. Шафа витримала натиск стелі, а серебринові птахи з переляку злетіли в небо, залишаючи по собі сріблястий слід, схожий не лише на борозну реактивного літака, а й на сиву брову Тимоша, котрий грав стерновисько під озимі і розмовляв із своїм трактором. Тобі, конику, що? Покашлюєш собі зранку до вечора, вартиш трибами, поки не поз'їдаються їхні зуби, «Що тобі до Тимоша?» «Хто залив соляркою, той і їде. Що тобі до Тимоша?» «Втомиться твоє залізо?» «Конику, так тебе в пельку домни, і ти знов житимеш?» «А ти міш? що з Тимошем, конику?» «Хіба так можна?» «Я тебе питаю». «А Тиміш був і нема». Корова язиком злизала Тимоша. Тільки Круц і згадає – Втішившись, що так і не віддав мені тисячу. Ой, тимоше, тимоше, ой, конику, конику, терестся нашій матері. Ба, який несправедливий наш союз із собою, і з тобою. Ну, давай, давай. Ти трохи поори, а я відпочину. Тобі більше треба, ніж мені. Давай відпочинемо, тимоше. А він хай оре, осінь, тимоше, а восени тобі хочеться заплакати, бо навіщо так не може? Ніщо не вологи про нашу скороминучність, як осінь. Особливо, Тимоше, осінній досвідок у своїй хаті, коли стріпають із крил плюгу птахи на шафі. Куди ж тебе конику занесло? Чого це ти борозно потягнув у бік городищ? Коли це ти встиг розвернутись? Ану, назад!»